Влад Пашов Историческият път на Бялото братство през вековете Книга 2 Западната езотерична традиция Вторият клон на Бялото братство Авраам, Моисей, Есеите, Кабала, Пророците Варна 2001 година Има едно братство което пътува в света и носи културата. То е било в Египет, Индия, Халдея, Персия, Вавилон, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия. Сега то постепенно се премества у славяните и в България. И там, където то действа, всичко се движи, расте и развива. Глава на това братство е Христос. Учителя Историческият път на Бялото братство Пътят на втория клон на Бялото братство Вторият клон, казва учителят, можем да наречем палестински или есейски. Докато ученията на първия клон изхождаха от словото на Хермес и имаха за основа мъдростта на словото, то ученията на втория клон в тяхната екзотерична форма са изложени в Библията, Старият и Новият Завет, като имат за основно начало любовта и Словото. Този клон имаше за задача да подготви хората, които да бъдат среда за Словото и когато Словото слезе на земята, да приемат учението на любовта от Него, и да го предадат на цялото човечество. В течение на този клон Словото се явява като Бог вън от човешката душа, което говори на човека отвън и му изявява волята си, която става закон за човека. В това отношение Библията представя една чудна книга, която ни разкрива манифестациите, проявленията на Словото, в течение на човешкото развитие. Тя ни разкрива словото като главен фактор на всеки прогрес и култура, на всяко развитие. И този клон си има своя екзотерична и езотерична страна, които в известен период от време вървят ръка за ръка, а друг път се разделят и вървят по-отделно. За Библията основа, на която е Петокнижието на Моисей, има спор кой я е написал и кога е написана. Окултната наука приема, че тя е дело на Моисей, в която той излага окултната космогония и историята на човешкото развитие под формата на разказ. Но понеже в еврейския език, който е взет от свещената азбука на египетските посветени, всяка буква, всяка душа има тройно значение то Библията е така написана, че има тройно значение. И когато човек я чете, трябва да има ключ, за да може да разкрие вътрешната екзотерична страна на Писанието, да прочете ясно мисълта на Моисей. За първата глава на Битието, учителят казва, че тя съдържа толкова много знание, което, ако се развие, трябва да се напише цяла книга. В първите 10 глави на Битието, Моисей развива своята космогония и историята на човечеството, стигайки до Авраама, родоначалника на еврейския народ.